Ba, falduko dugu, baina familiaren parte bat, ba, denez, ba, hor du, dudatan gabiltza. Aber, ekarri e, jendea Hendaiera e, e, edo ez, edo bueno, hor e, azkeneko momentuan ikuste erabakiko dugula. Ber, frontera pasa edo ez safari egiteko. Arraro, arraro ba, ba, bueno, ba eta ba, hmm. bilkartu gabe, e, amona bera, ba, beste osa ba izoekin agongo delako. Baina bueno, batira, ba giro txikian eta bueno, posu pues, gal kartajokoan aritoterak. Ba, oraindik ziurra ez baina segurazke etxean. Ze merese Aitaginarren etxea joeten ginen beste urtetan, eh otrako moitu marrisaten gera eta bueno, ba murrisketekin ez gera uzartzen, ez moitzen eta ez inkluso afarira joaten ere, osea que etxean.